Estem en directe amb aquest matí a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Sabeu que fem aquesta ronda informativa amb els alcaldes i alcaldesses de les poblacions de casa nostra i veïnes per saber com està la situació amb els seus respectius municipis. És el torn ara de parlar amb l'alcaldessa de Begú, la Maite Selva, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, alcaldessa. Bon dia. Anem a parlar bon mica. Gràcies per estar nosaltres de, de les afectacions d'aquest temporal Glòria eh, aquí al municipi de, de Begú, un municipi que té un front marítim amplíssim, també, amb el cap de Begú, i que no sé com, com ha respost eh, doncs a totes aquestes zones, Sarriera, Satuna, etc etc, amb aquest eh, temporal. Bé, ara mateix tenim, bueno, ha estat tres dies de, bueno, el temporal ha afectat a totes les cales del municipi, Sarriera, Plaig del Recor, Satuna, aigua freda i Aiga blava. Uh, la magnitud encara no la podem valorar perquè, clar, està tot tapat, està tot uh, ple de sorra, està tot... Uh, bé, l'únic que sí que estem fent treballs de... Sí que s'ha pogut, o sigui, Begú no ha tingut en cap moment... Uh, Problemes d'accessibilitat al lloc, que això sí que s'ha de dir, o sigui, s'ha pogut arribar per tot. han caigut alguns arbres, sobretot a la zona d'aigua freda i cap sassal, eh, de seguida es van fer les actuacions, eh, es van retirar, es van tallar i es van retirar, i després també amb alguna part de, la, de platja El Racó i Mas Mató. Però no hem tingut carrers tallats, no hem tingut... O sigui, tot està molt centrat en el que són les, ben bé les platges, i segur que trobarem en els camins de ronda, que també tindrem coses a fer... Però, bé, la feina forta, forta, la tenim a les nostres cales. Ahir el matí parlàvem en directe als nostres eh, micròfons, també amb dos fotògrafs d'aquí de, de Palafrugell, Miquel Galceran i Esteve Salbert, que en parlaven, i em deien que no havien vist mai una cosa com aigua freda en el dia d'ahir, no, d'abans d'ahir, en aquest cas, i que els hi feia faradat, que els hi va fer Poito. No, no, sí, realment, jo aquesta pregunta l'he fet a molta gent d'una edat, de, de, no, o sigui, d'edat més gran... ...i això no ho viscut mai, ni, havien, ni ho havíem vist mai... per eh? ...aquest onatge tan exagerat i tan abrupte que hi ha hagut... ...i això no, no s'havia vist mai aquí, no mm -hmm. s'havia vist mai. Quines previsions teniu ara per als propers dies? Suposo que això, no?, teniu una mica de, de consciència de tot el que ha passat. Ah, exactament, ara, doncs el que es deia, estem recollint tota, totes les parts afectades... ...es farà una valoració... I, bé, i quan es pugui s'haurà pues, d'anar per arrenjar-ho tot i d'intentar-ho solventar amb el màxim de temps possible i la viabilitat més fàcil possible també. Hi ha molta destrossa? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Sí? déu nhi sí, Déu-n'hi-do. Hi ha alguna, alguna platja més que d'altres, però totes uh, tenen, uh, tenen força afectació, tenen força afectació. Que, bueno, que és molt de neteja, molt de treure, perquè m'ha aportat pues, de tot, i també bueno, doncs hi ha zones, que... escales i coses així que també s'han trencat, però bé, eh, res, anirem per feina de seguida que es pugui, un com tinguem feta tota la valoració. L'orografia de Begut també ajuda amb aquestes rigeres que tenim i que arriben a les cales. Aquestes rigeres com estan? Bé, de Sarriera, el que ha fet, bueno, és clar, baixava amb molta intensitat, que és la més, la més problemàtica, i ara, pues, clar, tenim... Pues, entre la Riera i el que el mar ha portat, pues, la platja de Serriera pues, està com està, però, però ja ho dic, sobretot jo el que vull remarcar és que no hi ha hagut afectacions ni per persones, que és el més preocupant, i ni per accessibilitat d'arribar lloc. tothom ha pogut arribar als seus llocs i cases i, i per part de d'anys personals, no n'hi ha hagut cap i el que sí que ha hagut és, bueno, això que us deia de les platges que, que, bueno, que ja estem treballant per, a, per fer tot el recuperador Mm -hmm. Acabem ja, alcaldessa, només uh, un recordatori que molts dels uh, camins carreteres que porten a Begú estan plens d'Arbrat, la carretera que uneix per la Frugilla amb Begú, Aigua Blava, etcètera, etcètera, i totes les altres zones. Es pateix per l'Arbrat per per perquè després d'aquesta violència també en quant a vent poden haver-hi molts arbres, molts pins uh, que estiguin... Bé, ara sí, segur, ben segur que ara molts arbres, aquí hem d'estar molt atenents també perquè ara potser que el més probable és que entri una tramontanada i si entra més vent el vent farà que, que, que, que bueno, hem d'estar molt, molt atents a que no hi hagi perills d'arbres que, que estiguin en problemàtica de caure. Mm -hmm. I això sí que estem a la guai, també. Uh, Maig de Selva, alcalde s'ha de begut una última recomanació doncs, per tothom que ens escolti. Doncs bé, que, bueno, jo crec que la gent ha sigut molt curosa, molt assenyada, i, i esperem que continuï sent així, que la gent, entenem que anava del temporal, i un temporal d'aquesta magnitud era un atractiu, la gent ho ha respectat d'una manera, amb unes distàncies, perquè, bueno, es veu a les xarxes, es veu per tot, no?, que la gent ha penjat vídeos, ha penjat fotografies, perquè, clar, és un cas totalment atípic, però que continuïn amb la prudència que hi ha hagut fins ara, i sobretot que puguem treballar el més aviat possible per solucionar cada una de les nostres escales. Alcaldessa, moltes gràcies per atendre'ns. Una abraçada a tota la gent de Begú.